fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sharr al umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fitnah të ndëror besimtar Vazhdojmë bisedën tonë Metematikën tonë rrëth një prejshenjeve të mëdhati këa metit rrëth dëgjalit Tërguam në hytë bë në kaluar disa qështi që kanë të bëjnë me dëgjalin dhe me fitin e në ti Sot dë flasim me lejnë Allahut më dhëruar për një person I cili ka jetuar në kohën e profetit sallallahu aleyhu a sellem dhe është diskutuar në të kohë që ky mund të jetë dexhali Ky person quhet Ibn Siyad, شويه راسي Ibn Siyad ndërsa emri i ti tij i vërtet është Saf Ibn Siyad ose Abdullah Ibn Siyad Ky ka qen prej xifutëve të Madinis Thuhet që ka qenë për ensarve, disa dietarë kan thonë nuk është për çifutë, por ka qenë për ensarve, por më saktë është që ka qenë për çifutëve. Më pas ka treguar Ibn Kathiri që ky më mbrapa mos dikës së profetit sallallahu alejhi dhe selem është bërë musliman. Diali ti Umara është një prej tabiineve dhe ka qenë një i devotshëm, ka qenë për njerëzve të Sari ibn Musaibit dhe kontributi i etarit që ka qenë njëri në njerëzit e mirë, nga muslimanët e mirë. Kam folur dietaruar për këtë Ibn Sa'adin, ka treguar domë Imam Dhahbiu në, në librin e tij Tajrid Esma ul Sahabe, domodin përmendë emrave të sahabëve dhe ka përmendur ta këtë personin i quhet Abdullah ibn Sa'ad ose Saaf ibn Sa'ad. Babai i tij ka qenë çifut, dhe kur ka lindur thotë ka lindur me një sy. Në, në syrin e djathtë nuk e kishte Në regullu, nuk shikon të me ta Edhe njerëzit thoshin për të që kërë dhe gjali Më pas kërë gënë musliman Më, më pas më mbas zdekje së profetis Sallallahu alai selim Pra ndekë a thë një mam dhehebiu për të thot për këtarë Su kërë qëtë tabiin Edhe, edhe pëse e ka shikuar profetin Sallallahu alai selim Sëpse kërë e ka parë profetin Sallallahu alai selim nuk e qënë musliman Në gjithashtu ibn Haqel ka për e Skalani ka folë për djallën e ti që hotë Umara, ibn Abdillah ibn Usajjad, ka thënë që kjo ka qenë për njerëzët dëvoqëm, ka qenë për nëzënzët të Sëjid bërë Musajjibit, ka transnetuar për ti, për Umaras, imam Malikull në liber vetë al-Muatëpa. Kështu që, në duke të qardin qaj, në më thënë në pamin e jashme, nuk ka qenë njeri i keqë, pamin e ti t'jashme. Por janë trasmetuar disa njëgjari që ka ndodhë të cilat vendosin të kej një pikpytit shumë madhe, ajse i ka bërë disa sahabë që të dyshojnë, më di që të betonë, allon që e njështë dëgjali. Nuk ka dyshim që ibnë Sajadi për pare se të bëheshe musliman, edhe gjatë një farkohë, ka qënë dëgjali, në më thënë mashtrosë. Edhe për këtarë syve, edhe njerëzit i vendosin një pikpytit madhe ati edhe ai gjithashtu fliste për gjëra të cilat janë çështje gajbi dhe her gjënë dhe her thoshte të vërtetën, siç bën fallxjorët zakonisht. Për këtë arsye, ngaqë u përhap lajmi i tij në Medinë, që ky mund të jetë Duxhali, prandaj ve profeti sallallahu alaihi wasallam e provoi ata, për të shikuar a është ky apo jo Duxhali. Dhe ka ndodhur dy ngjarje në profetin sallallahu alaihi wasallam në cilat tregohet kjo gjë. E para është një hadit ibn Omerit, radhjallahu anhu. Thot, Omerit, radhjallahu anhu, më bëbaj e ti, dhe më thënë, shkoj me profetin s.a.ll. me një grup sahabësht drejt ibn Sajjadit. Edhe i gjetën atë duke luojtur me fëmijet, në, dhe më thënë, në, në afrë një fisi që të benu më ghala. Edhe kur, dhe në ibn Sajjadit të koj ishtë, kishë arritur afrë kohës pjekurisë. Nuk e ndjeu domethën Ibn Sa'jadi ardhin e Profetit sallallahu alejhi dhe selle derisa Profeti sallallahu alejhi vendosi dorën tek shpatullat dhe i tha Ibn Sa'jadit a dëshmon se unë më i dërguar i Allahut? Atë Ibn Sa'jadi dhe e pa dhe i tha dëshmoj se ti je i dërguari i analfabetëve, analfabetët nuk tujen rabet nat kohë. Edhe i tha ibn Sajadi profetit sallallahu a.s. A dëshmon ti se unë e mi dërgurë allahu dhe profetit sallallahu a.s. me refuzoj. Dhe tha besovë allahu dhe profetit e ti. Edhe pastaj i tha profetit sallallahu a.s. Qfar shikon? I thot ibn Sajadi shikojthot se më vjen një person që më thot vërtetën, një person që më gjen. Edhe i tha profetit sallallahu a.s. një është përzirë që është tja. Her gjenjesht të her të vërtetën. Pastaj i bën një provë tjetër profetit sallallahu alajhi wasellem për të çikuar, po ti i thitë Dexhalon, do të dini disa gjëra, e ai pa usi provë. A është ky apo jo dhe i thot, kam menduar diçka në mendjen time. Çfarë kam menduar? Edhe Ibn Sajjadi thot al dux. Al dux është gjysëm fiale. Fiale plotësh e duhan. Këtë gjë e ka menduar profeti sallallahu alajhi wasellem, kishë menduar tymin që është një prej argumenteve që do të zbëjë sallallahu në fund. E kishë menduar në mendjen e tij. Edhe këy e shprehu vetëm fjalën e du gjysmën e fjalës. Edhe kjo është metoda që përdorin fallxjorët zakonisht, sa këtu u asillin shenjëtinë te dyre fallxjorve ato fjalët ato që u japin. Në gjysmën e fjalës dhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallem, i thfasë nuk e porta kaluar kufirin ta, domodin që ti je një fallxjor sikur një fallxjorve të tjerë. Nuk je më shumë se kaq. Domodin profeti sallallahu alajhi rasti dha një gjykim të jashtë që ky nuk është Dhexhali i madh. Ndërsa Omeri i tha Ozhdojui Allahut me jep li ti hiç kokën. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse asht ai me vërtet, atë nuk e mund si të stavrash. Dhe nëse nuk është ai, nuk e ka hajerin të stavrasë ti. Nëse është Dejjali i vërtet, nuk e përpas mundsi sepse ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që ai do vinë në vërtet, sjë që do në, të thonë nëse ti dëshon ta vrasësh, nuk të hepat Allahu mundsin sepse ai do vijë qis provojë njerëzit. Dhe nëse nuk është ai, atëherë i thot profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e ka thajër të vrasin atij. Pra i këtij transmetimi duhet të qartë profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte vendosur, nuk kishte diçka të prerë në lidhje me ibnus sajadin, a është kujt dexhali apo jo? Por kishte dyshime dhe nuk i është shpallur atij mesa kuptohet në këtë fjalë, nuk i është shpallur atij në një diçka të veçantë në lidhje me ibnus sajadin, a është kujt dexhali apo jo? Sepo do të shpallëshë, a do të ishte prerë ose po ose jo? Dhe për dirë se profetës sëllëm heziton në bërgjigje kërë i thotë omejë, kjo të regonë sa i thon, nuk ishe i sigur për të dhe gjeje. Një të shumë një transmitim të regonë se profetës sëllëm i thotë i bënë sëjad në të një gjarja. I thotë qëfar shikonë? I thotë shok një arsh mbi ujë. I thotë profetës sëllëm shikonë arsh në iblisit mbi dethë. Pasa i thotë qëfar shikonë? Shoftë më vijnë dy gnjëstarë edhe një vërtet ose dy të vërtetë dhe një gnjëstar. Edhe këtu thot profeti sallallahu alajhi wasallam pasi ju përzihet çështja. Kjo është ngjarje e parë e profetit sallallahu alajhi wasallam me Ibn Sa'adin, të cilin sahabët e akuzonin e thoshin se ky është Dejjali. Një gjë e ditur ka ndodhur gjithashtu e ka transmetuar po Ibn Umar radhiyallahu anhuma, thotë shkoi profeti sallallahu alajhi wasallam njëherë me Ubay ibn Ka'bin tek di Safalma aty ku is kurrinte ibn Sayyadi në një kopsh me palma edhe po shkonte fshehur azi profetit sallallahu alajhi wsallim që të dëgjonte diçka për ibn Sayyadin edhe ta merrte vesh a është ai me vërtet dexali apo jo edhe e pa profetin sallallahu alajhi wsallim ish i shtrirë dhe i mbuluar me një rrobë kur e pa nëna ibn Sayyadit profetin sallallahu alajhi wsallem çai po po mbulohej me anë të degëve të palmës që mosë shikonte ibn Sayyadi i tha yasaf o saf nuk save kishte emrin Shikoiu Muhamedi ka ardhur thot për për të shikuar ty. Edhe ngriti ibn Sajadi, edhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam, po sigurt ta linte e hemata të mos i tregonte, do ta kishe marr vesh Aash apo s'e dëgjal në vërtet. Nidheu tregon një, një transmetim që profeti dhe sallallahu alajhi wasallam po, jo. dërgon e dërgonë Budherrin, domthonë tregon që profeti sallallahu alajhi wasallam ka qen shumë i interesuar ta merrte vesh Aash këy apo jo. Dërgonë Budherrin për ta pyetur nanën në e ibn Sajidit i thotë sa muaj e ke mbartur atë në barkën të ndë. Dhe e e jo i thotë e kam bartur dëmë dhitë muaj. Më pasë e tërgën dhe njërën i thotë pjëjte, a ka bërtitur shumë kur ka lindur, si, si qajnë fëmjët apo më shumë o më pak kur ka lindur. Edhe e pjëjt dhe njërën budherë dhe i thotë e ka, ka bërtitur si që bërtit një fëmi një mëjsh. Përse tërgën gjarrin që e pjëtë profesorin Mësajadu kërritët Për këtë arsye, domethënë nga këto nga këto hadithe që treguam, duket që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk kishte diçka të qartë në lidhje me Ibn Sajjadin, përderisa ai e provonte, i bënte disa pyetje për kuptuar a është apo s'është ai. Ka thënëm nuk e thieni. Ibn Sajjadi ka qenë një prej ë fallzorëve që fliste siç flasin xhindët ose sihashin siç ajë bin fjalët xhind. Prandaj edhe kur u përgjigj, i tha për të dhënë çat kam shehur, i tha dhokh, i tha gjysmë fjalës, e kjo e përdorim Falljorot më në vërtet. Edhe në këto momente e kuptoj profetin sallallahu alajhi wasallam që ky i ishte, domodin ky e ishte, domodin një person që bashkëpunonte me me xhindët për këtë arsye kishte tullë gjëje. A është ky Dejali i madh apo jo? Në bazë argumenteve që treguam duket që përfiton se nuk kish diçka të qartë lidhur me ta. Për këtë arsye nuk ka dhënë një gjykim të qartë. Mir po Disa prej sahabeve ishin gati dhe betoheshin në Allahu që ky është Dhexjali. Edhe tregohet që Umir radhiyallahu anhu betoheshën në Allahu subhanahu wa ta'ala në prezencën e Profetit sallallahu alaihi wasallam thoshte wallahi ibn Sayyades Dhexjali, dhe Profeti ishte heshtë. Edhe Salim, është transmetuar për vexhomerit nga Jabir, nga Ibn Umar dhe nga Abu Dharrri, këta katë betoheshin Allahu që ky është Dhexjali. Ka treguar Muhammad ibn al-Munkadir Tho dhe kam parë gjabin në Abdillazhu Betohështë në Allahun që i bënë sajadishtë dhe gjali Dhe i thashtë ti betohështë në Allahun Tha kam dë juar umëri Që betohështë në Allahun në prezens Të profetis s.a.a.q Që ky është dhe gjali dhe profetisë nuk i qërtante Gjithashtu Trasnoton nafje nga Ibn Umur se ka thënë Ibn Umur i thashtë të vetë Pasha Allahun unë nuk dyshoj Që mësihot dhe gjali shëbën sajadis Gjithashtu Thot, ka thënë Ebu Dheri Radhi Allahu Anhu Thot, për mua është me dashë të betohem dhjetë herë në Allahun që Ibn Sayadi është dhe gjali se sa të betohem një herë të vetëme që a i nuk është dhe gjali Ebu Dheri Dhe shu të rëgod një që Ibn Umëri e takon Ibn Sayadi në rrugë të Medines një rrugë të Medines edhe shikon që syri ti i djath ishe verbuar edhe i thot Ibn Umëri Ibn Sayadit që kur të shverbuar kë syri edhe i thot e nuk e di i thot e syrë jodë kokën tate nuk e di edhe atë e nëzëfët e ibn Sajadi edhe, edhe gërthet të të klithë si gomar në nësi gomar më nuk e nuk e klithë shumë edhe pasen shkon ibn Ome i të motër e ti hafësa edhe i thot hafësa Allahut Mëshiroftët a nuk e këtë gjuar që Profetët Sallem ka thënë që dë gjali të dali nga që do zemro dhe të nëzëfët për njerëzve Për ndaj, mësën zekë, se mbasër është a i dhe nga në zekën, dele dhe fillonë atë fitën e titë madhe. Mirë po, në hënër është qëdishme, se, se vetë i bësajadjë nuk e përnën të fillimisht këtë dojë akuze. Ma dje mundohështë shumë për saj. Edhe embronë të vetën e ti, e thoshtë të kjo unë nuk jam dëgjali. Kjo është asfëtuar, në sejtë i bësajib, nga, nga bësajtë i dhe kud dhe tashmëtuar nga Buseidul Khudri radhiyallahu anhu thot dolëm njëherë në hadhuse në umra edhe me ne ishte edhe Ibn Saiy, ose Ibn Sayyadi. Edhe shkuam në një vend qendror më, dhe u ndan njerëzit. Ai sa ngjela vetëm unë edhe ai, dhe Buseidul Khudri. Dhe thot ndjeva një lloj ngushtimi në zemër shumë të madh, do të thotë që, që ngjela vetëm me këtë person të cilin akuzon njerëzit të xhali. Edhe ai i tholli plaçë dhe i vuri afër meje. Edhe unë i thash nxetësia shumë e madhe, prandaj vendosim diku tjetër dhe bëm tjetër thot ë dhe zventan ergojtët. Pastaj i thotë, "Erdhën disa dele, edhe i mori i moli ato, edhe u mori qumshin deleve dhe më dha me dorën e tij." E i thash, "Nuk dua se është nzet dhe qumshi i nzet nuk do ta pij." Qëllimi im ishte thjesht, nuk dësh të ta pij thot vetëm pse zdesha prej dorës së tij. ë Edhe gjetë ty këtyr momentin që po mendoja, më tha, "O Busaidot, un disa herë jam matur që të marrë elitara ta vem 15 varë vetëm time." Përshkak të akuza e që thonë njezë për mua Thot, o e busaid, ju e në sarët E dini shumir hadith dhe Profetët sëllëm u mirë së shdu kusht jetër thot. thot, a nuk e keni dhjuar që Profetët sëllëm ka thënë Që dhe gjallesh mëzbesimtarë kurse unë jam musliman A nuk e keni dhjuar që Profetët sëllëm ka thënë Që a i nuk ka thmi Kurse unë thot i kam lëmë thmi të minë me dine A nuk e keni dëgjuar që Profesor Salim ka thënë që ai nuk hyn në Mekë nga As-Medinë kurse unë thot tashtir nga nga Medina dhe po shkoj për në Mekë? I tha Abu Said, i tha Abu Said, "Allahu deresa thot po merr di keq për të dhe thashë do ta justifikoj, ky është njeriu me të vërtet i pafajshëm." Mirë, po pastaj shtoi edhe tha, "Por unë thot pashallahun, unë e di, do të unë e njoh atë, njoh të xhalit." Dhe e di se kur ka lindur ai dhe ku ndodhet ai tani e di se kur ka lindur e i dhe ku ndodhët a i tani, edhe unë i thashtë të shkatëroftë Allahun këtë pjesë diti që ka ngellër, i thotë të busejnë dhe të kutëri. Në i transmitim thuet që i tha pasha Allahun, unë e di ku është tani e i, edhe e di kush është baba i dhe nëna ti, edhe i thuet, i tha ti kush, a do të pëlqenë dhe ti shëti dhe gjali, edhe thotë i bënsajadi, po qëse të më praqis një nuk do të refuzoja. Që çështja e timit më vërtet ka qenë çështje shumë problematike. Mirpo, ë mendoj se mendimi më me i saktë ndër dietarët është mendimi i ty që thonjë që ky nuk është dëxhali. Ky ka qenë një për mashtruesve, për fallxjorve, por nuk është ky dëxhali i madh për cilin ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të disa, në mënyrë, disa shenjave. Pre shenja është ato që ka përmendur ai vet, që ishte në Medinë e shkoi në Mekë. Kishte fëmijë i është bërë musliman edhe pse kish probleme të veta normalisht. Kurse Dhexhali nuk i ka këto gjëra. Edhe një argument tjetër gjithashtu, që është argument i qartë dhe i fortë që e i hedh poshtë idenë që ky është Dhexhali, i ibn Sajadi është hadithi i Jessasit. Ka ashtu hadithin te muslimin që treguam në hutbën e kaluar, në cilën të cilën temimi te Dari me gjithë 30 shokët e tij e kanë parë Dhexhalin një prej ishujve nga ana lindore e gatishullt arabik. dhe përderi sa të mime dare ka parë dhe gjallën, atje nuk ka mund si që tjetë edhe dhe këto. dhe atje dhe këtu. Dhe gjallë është një, një personë, edhe panë të lidhu me zinëgjirë, ishën shumë të rupë madhë më ralë. Kështu që, mendimimi saktës që i bësajadu nuk e qenë dhe gjallë, por e i ka qenë një për mashtrusve ndërsa fakti që e, Omer radiullahu anhu është betuar përpara profetit sallallahu alajhi wasallam nuk do të thotë gjë sepse profeti sallallahu alajhi wasallam në të vërtetë nuk kishte shpalli në lidhje me Ibusejadin. Dhe përderisa nuk ishte ardhur shpallje, nuk gjikohen të thotë për betimin e Omerit. Ky betim i tij a është i vërtetë apo jo i vërtetë? Dyshimet tek për të, të ishin shumë të mëdha, mirë po më për vetë faktin që profeti sallallahu nuk kishte diçka të sigurt në lidhje me Ibusejadin, nuk nuk nuk, nuk gjikohen të thotë që betimi i Omerit A është i vërtetë apo është i gabuar? Për këtë arsye Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam nuk i kërken të përgjigje Omerit në këtë betim që bëri. Prandaj themi që heshtja e Profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam të rastë nuk do të thotë se ai nuk është dhexhali, as nuk do të thotë se ai është dhexhali. Përkundazi heshtja e tij në këtë rast vjen për arsye sepse atin nuk i kishte ardhur shpallje. Kjo është ajo që kupton argumenti fetare. Ky është një person i cili është diskutuar në botën islame çështja e tij edhe të diskutuar në argumente të qarta fetare. Edhe siç e thash një pjesë për sahabët kanë thuditë të Dexhalli fatikisht domethënë nuk ka qenë Dexhallin sipas ndlim më të sakt dietarëve, por ka qenë një premoshtruesve. Edhe profeti sallallahu alajin ka treguar që do vinë mbas meje 30 mashtrues, 30 Dexhall, me kuptimin mashtrues njerëz të cilët shfaqin diçka dhe thënë diçka tjetër dhe i mashtrojnë njerëz të për të çuar tek kota. Ndërsa Dexhalli i madh, ai është ai i cili është par në ishullin ku ishte tëmimi i Dari dhe thotë par është lidhur me zinxhir në hadithin të cilin e treguam në fitben e kaluar. Kjo ishin një çështje, një çështje që i kanë diskutuar dietarët dhe kanë përmendur hadithet e këto hadithë Imam Buhariu dhe Muslimi dhe pier, në cilë të tjerë, të cilët tregohet rreth ibn Sa'idit dhe çështjet i mënyrë ka qenë diçka e kokëlevitur për një pjesë të sahabëve, nusallahu alajhuret në rrugën e afit në derxhali dhe në afit në çdo derxhali. El hamdulillahi wa salatu sallamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi jamein. Ma ba'd. Në këtë pjesë të dytë të hutbes kam dëshirë të dë flas për një çështje tjetër e cila është çështja aktuale dhe ka të bëjë me ditën tonë, të, të cilën ne po i kalojmë. Dhe kjo pikërisht ka të bëjë me një prej festave, të cilat sot i festojnë, domthon, këto ditë i festojnë mosbesimbar. Dhe kjo është festa e nanës. Këqfesësh bërë diçka zakon të zakonshme për njerëzit që ata e festojnë atë, për mosbesimtarë, për jo muslimanë, në përqëllim. Dhe ky lloj zakoni ka kaluar dhe në të një pjesë të madhe muslimanëve. Festojmë për nënën, fest. Bëjmë fest për nënën. Sopari ne në të gjithë e dimë për vlerën e madhe që ka nëna edhe vendin e saj që që ka ajo, domethënë në, në, në argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Porositë që na ka dhënë Allahu i madh kur'ani për nënën e të shurta. Allah subhanahu wa taala për nënën dhe për babën. Allah subhanahu wa taala thotë: "Osin al-insani bi walideih." Në trea ajetet e Kur'anit e kemi porositur njeriu që të kujdeset për prindërit e tij. Në një thot: "Osin al-insani bi walideih." Në një tjetër thot: "Osin al-insani bi walideh ihsana." Në një tjetër thot: "Osin al-insani bi walideh husna." Ne kemi porositur të jetë bamirës në prindërit e, e tij. Niyetetu Allahu subhanahu wa taala. Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ka vendos zoti ju dhe ka urdhëruar që të mos ashdroni as këndjetë për Allahu dhe me prindrit të jeni bamirës. Ne sulni selatë ajetin. Kështu që vlera e nënës dihet. Edhe një për detyreve kërësohet të muslimanit në basa dhurimit të Allahot është respektin të e prinderve. Por kërë respektin të e prinderve nuk do të thotë që ne të i festojnë mësa një fest të veçantë. Për kundërzi në në për ne gjithë do dit ka fest. Sepse ajo është munduar dhe është lodhur për rritjen e fnive. Edhe ka një hak një hak të madhët dhe ka Allah subhanu wa ta'ala të cilin duhet të jajapin familjet e saj edhe një hak të njashëm e të e ka dhe baba edhe pëse mos besimtarat ka me ndonë surë fesë vetën për nënën kurse baba në kanë anashkaluar fare ose kanë haruar fare arsyja përse këtë duhet dhe një për jush të gjemi me mindin e vetë pëse ndërsa kjo si fesë të cilin e ta festojnë dhe kujtojnë nënën ata e kujtojnë nënë vetëm një ditë në vit. Edhe kjo është një parësyë përse ata kanë vendosur asaj fest. Kurse ne muslimanët e kujtojmë nënën çdo ditë, topakto kështu më ka urdhëruar Allahu Subhanu Teala. Edhe ai musliman që nuk e zbatojnë këtë urdhë të Allahut, ai është i larguar nga mëshira e Allahut. Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem po hypte një ditë në hutbe. Fa amin, amin, amin. Ithan sahabët kur zbriti u dërguar Allahut për 63 herë Amin, tha më erdhi Xhibril dhe më tha, ndër të tjera i tha, i larguar qof nga mëshira e Allahut ai person i cili ka të dy prindërit ose njërin prej tyre dhe nuk bën ashkak bamirësi ndaj tyre që të hyjnë në xhenet. Domethënë kë prindërit gjallë ose njërin prej tyre dhe nuk dhe nuk e adhuron Allahun duke iu bindur atyre dhe duke u sjell mirë me ta, dhe sër çdo ta nuk hyn në xhenet, sepse sill keq me ta. Fotë larguoft Allah. Don kë ka pas ka ç'rast të mirë për të Allah, ta dhuar Allahu subhanahu wa taala dhe për të arritur arritjen e tij. Ma ant, resin me prindërisë arriti, këto tregon që ai është shumë i lartë. Kështu që ato lloj vlerë që i ka dhënë prindërvë i Sami, s'e ka dhënë as një lloj feje tjetër. Dhe historia e ka treguar shumë gjë gjithashtu. Shembujt e respektit ndaj prindërve tek muslimanët janë shembull që janë shembull për gjithë botën, për të gjitha nji, për gjithë njerëzit të gjitha feve po duan ta kuptojnë. Mirpo tek ata të cilë nuk kanë mundur kur ka humbur vlerën e nënës vërtet, nga që ka humbur vlerën e nënës më vërtet dhe e babës, a ka o komo kish? Për këtë arsye ata duan ta kujtojnë të një herë në vit, më të një herë në vit. Origjina e kësaj feste ka ardhur nga greqët e lashtë. Mësa kanë tërguar dhe mund të njërës të ditur, origine ka arë në greket e lash të cilët festonin, festen e nënës, kujtë nëne, idhullit nënë. Sepsa ta kishin zotër e të tyre, kishin zotë babë dhe zotë nënë. Dhe për këtë tyre, babë dhe nënë zotëra, kishin, kishin indur disa zotër atë tjerë. Dhe mund të zotër për ta edhe lindin dhe edhe mund të vdesen e maradhe edhe pse në përfuqishëm, si pas tyre. Dhe. Edhe festonin ditëlindjen, festonin ditën e nënës në cilën e kishte lindur fëmijë Zotëra. Për i dyre, prej, prej grekëve të lashtë këtë festë kan marr anglezët. Dhe kjo për herë të parë është festuar në vitin 1600 në Angli. Dhe fillimisht e, e ka marr, domthonjë për domthonjë për grekët e lashtë, krishterët në botën perëndimore edhe kanë festuar, në dhe në bashkësaj, për desa thonë ata, për desa greket festokan, për zotin e tërë, festuin për zotin tonë, edhe festuan, festuan festen e në nës kujt, Meriemës, al. Festuan festen e saj, dhe më dhe më dhe, idhujtarët festonin festen zotit tërë të të nën, kërçterët festonin festen zotit tërë të të të nën, gjithashtu, prej tërë të, pas e ka marrë dhe shumë muslimat dhe festonin, edhe nga kjo dhe feste që ka hyrë në fenë kështere, pas ta e festuam dhe këtë gjitë kështeret, feste në nënave të tyre, duke u përhapur të dojë formë. Ajo, kjo dhe feste në të përtet ishe shpikur në fenë kështere, edhe për i tyre pas ta ka hyrë dhe këmustimanët. Kjo është origjina e kësaj feste. Kurse ne themin, Zotë Jon, nuk ka lindur këndë, dhe asë nuk është lindur për e aspojtë. Lem, lem një jeli dhe lem n dhe nuk i ka pasur kufën as asnjë gjë barabart me ta. Kështu që ne nuk festojmë festa të tilla. Gjithashtu, profeti sallallahu alajhi wasallam kur shkoi në Madinë, i gjeti njerëz që ata festonin dy festa që kishin qenë para Islamit. Dhe u tha çanto të festat, i thanë duke qur Allahu të kanë dy festa që ne i kemi festuar para Islamit. Tha Allahu i mëdhuruar, u ndëruar ato me dy festa më të mira se ato. Fitil panorami dhe kupa panorami. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha ua ka ndërruar Allahu. Mund thoshte mbajni tërto të dyja, po kur thot ua ka ndërruar, do thotë që përveç këtyre dy festave nuk i takon muslimanit të, të festojë asnjë festë tjetër. Duke u nisur dhe nga argumente të tjera, diretaret kanë gjykuar që festat janë një prej veçorive të çdo feje. Kështu që çdo fe veçohet me festat e veta dhe festat e Islamit janë dy, po deshët huaj tre. Fitur Bayrami, Kurban Bayrami edhe dita e Xhamat. Përveç këtyre festave në Islam nuk ka. Edhe kush fut në Islam një festë tjetër, ai ka bërë një bidat, ka bërë një haram dhe është po ngacsuar në mosbesimtarët. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "Men tashbe bi qawmin fa huwa minhum." Kush ngjan një popull dhe është për tyre. Sikurse kanë festuar krishterët festën e nënës Marie, Meriemës, alayhis salam. Edhe mbas sa festuan festën e çdo në nëne, një herë vi të kujtojnë, gjithashtu dhe një pjesë e muslimanëve festojnë duke u ponjësuar me ta. Kështu që këto lë feste nuk lejohet për muslimanët. Në aspektin që kjo gjë është fikur, e dyta është në Islam këto lë feste nuk ekziston. Islami ka të kufizuar festat veta. E treta festimi së feste dhe i festat të ngjashme me këto është për ngjasim me mosbesimtarët. Edhe profeti sallallaujihi selam ka thënë men te shbeh bi qawm fa po huwa minhum kushingani popullai është për këtyre. Gjithashtu po të shikosh historikun do veshërej të në një pjesë prej vendeve perëndimore ku është përhapur kjo fest arsyesh për hapur për të kujtuar vlerën në nënë, e nënës e njerëzit i kishin harruar vlerën në e nënës, siç ka ndodhur në Amerikë. Tërgojnë që shoqtarë e përhapise festë që që kjo festë bëhet zyrtare ka qenë një grua e cila mbas i vdiqë ajo më sajt dhe është kujdesur për ta, ka ngritur e ka ngritur këto të çërshtit, madje edhe sobë zyrtare, kjo festë për të kujtuar fëmijët, prindit dhe nënën e tyre sepse shrondote dhe kjo ndodh akoma dhe është shtuar akoma më shumë kur fëmijët rritet e hedh në rrugë prindën e vet. Prandaj ata kanë vendosur një ditë në, në të cilin në të cilën ata duhet kujtojnë nëna në të tyre, mbasi i kanë harruar për gjatë gjithë vitit. Edhe kanë ndërtuar ato që quhen domosdën azilet, në të cilat rrin pleqt, mbasi ata i kujdesur të rjetën e tyre për fëmijët e tyre dhe i kanë rritur, fëmijët e tyre i hedhin shkelmin dhe kështu pas sa vinë më mbrapa, këta fëmijë kur bën prindër, fëmijët e tyre i shkelin ata edhe kështu më radh, marrin shpërblimin e njëri tjetrit deri sa dojë Allah subhanahu wa taala, sepse ata nuk njohin njerëzollik nuk njehë vjerësdhë. Prandaj edhe kanë bërë atë sistemin e sistemin e pensionit. Ka vendosur sistemi ne pension që njëri punon dhe paguar një shumë parash që kur të plaket të marrë rrogë për të jetojë dhe mos ketë nevojë për skendjet. Pse? Sepse fëmija detyron në vërtet nuk kujdeset, ndërkohë që në Islam prindi ka për detyrë që të kujdeset për fëmijën derisa të rritet. Dhe kur të rritet, fëmija ka për detyrë kujdeset për prindin derisa të vdesë. Kjo nuk është e drejtë. Gjinitë ta ulëdhrojnë prindin, ti themi prindit ti je ke për detyrë ta ushish fëmijën tënd deri sa 30, pastaj ti themi fëmijës hidhën rrug prindin tat. Sa nuk ka problem, kjo është jota, për djeq, dhe dhe ter, e drejta jote, mund po mundesh të më diesh, i thua dhe prindit të tjerë, nuk je e drejta të preksh me dorë, as të thua gjysmë llafi, as do mund të ta pengosh në diçka, ai të bëj çfarë doin dhe po të shkelin me kënd dhe po thonë më lëgjë. Derrsa subhanallahu, kemi parë raste shumë të tapa. Vdes babai i dikuit i dhe ai domethën nga që llogarit prind subhanallahu Emër për ta futur në varr edhe është shumë i rëndë. Edhe siç si e kanë ato huaj thonin fjalë që e shprehin shumë shpesh, nuk mund t'dezgoj ta them këtu. E thotë kështu më rbabut. Kështu më rbabut. Edhe thot për babën në vetëm ose shqyrë që të çfutohet për e teje. Sepse kjo është vlerë që kanë ata njerëz me prindërit e tyre për këtë arsye ata kujtohen vetëm një herë në vit për ta, u çoijnë një dhuratë simbolike dhe mand të kësaj mendojnë se ata e kanë dhënë hakun për një vit. Në kohë që në Islam nuk është kështu. Pandaj edhe këto dofejës as nuk vërtet janë pejësa të të cilat e largojnë njëri nga prindit dhe nuk e ofrojnë të prindit. Ne nuk kemi nevojë për fësa të tilla. Ne kemi një lloj morali aq të madh për prindrit tanë që na e ka mësuar Islami dhe nuk kemi nevojë për të huazuar nga të tjerët. Nuk kemi nevojë për tyrë sepse Islami në më ka mësuar një moral shumë të lartë ai personi i cili nuk sillet mirë me prindëvet ai s'është interesim e fen Allahut. Ai Nukasi ti je musliman i mirë. Ai në të vërtetë nuk është nuk është në rregull me besimin e tij. Ai është larg mshirës sallallaut, sepse personi i parë që ai duhet mshiroj është prindi i tij. Pastaj në sam, kur vlera nuk është vetëm për nanën, është dhe për babën. Po baba kuqësua babën. Apo baba nuk dihet. Prandaj do u festo babën për nanën. Çuditshme. Kjo është vëllai fuqësisë, në, në të vërtetë kjo është e vërtetë. Të në perëndim shumizën e raste baba nuk dihet. Po sikosh statistikat e tyre, lexo r statistikat e immoralitetit që ndodh sot dje, domethënë është vëllai është katastrofë, është katastrofë. Vall nëna në paska deri po, po baba nuk ka drejt. I ka thënë një person profetit sallallahu alajhi wasallam, o i dërguar i Allahut, kush është personi që meriton më shumë që un ta mbaj afër si e cilë mirë me ta? I ka thënë nëna jota. Po pastaj i ka thënë nëna jota. Po pastaj i ka thënë nëna jota. Po pastaj, po pastaj babai jota. Dhe më thënë, të parat njëre si du të respektoj njëri është nëna, pas taj baba, pas taj vinë të tjerët, në dërsa sot respektojët gruja, respektojët shoku, respektojët shokja, kurse prej në dritidhe në tëra. Edhe nuk me ndonë njëri për ta. Edhe po të shikosh në përëndim, në përëndimin e civilizuar, e liberalizuar, në të, të cilë njërzit kanë fituar në thonjën zë të drejtët e tyre, prin ditë në Parazile, sikur janë kriminela. Sikur ata në të vërtet kanë bërë krim kur i kanë lindur ata fëmijët e tyre. Edhe pastaj mburren me idet që ata bëjnë fe, e festojnë një herë në vit ditëlindjen, festojnë një herë në vit festën e nanës, që ajo ja ka lindur këtë fëmijë dhe është kujdesur për ta. Kështu është problemi ata nanës. Kur zëne themin nuk ka as problem këtu nanave tona. As nuk kemi nevojë për festa të tilla. Detyra e jonë është shumë herë më e madhe ndaj nanës. Lusë Allah në madhëruar të naru e nga shdëgje e huaj e cilë e vjenë dhe futër të, të këmuslimanët për të shkataruar në të vërdet moralin e islamet. Dhe Lusë Allah në subhanu e talat në bëjë për e tyre që i respektojnë prindit e tyre dhe për e tyre që i fitojnë kënejsinë Allahut në zvatimin e kësajt dhe tyre madhështore që a ka dhënë Allah subhanu e talat një riutë. Së fundë të rjesë një kamerët.